мовив Шурик, я не силою. Але ж люди вмирають більше не зі своєї волі, сказала Капіля. Так, лілечко, так, у кожного своя пора. Рано чи пізно, відказав Шурик, але тоді не зможеш з'єднатися зі мною, тобто в тому світі будемо кожен окремо, а душ своїх не з'єднаємо, бо між нами стане стіна прожитого порізно часу, а все інше залишиться як у усіх, тобто Перейде в ніщо. А коли з'єднаємо душі? спитала Капіля, тоді станемо спільною часточкою великого сущого, тобто бога або ж любові. Капіля задумалася. Такі чудні речі, говорив їй Шурик. Раптом відчула власне тіло костомашне, обтягнуте сухою шкірою. Яке заболіло їй раптом, заскімлило, і ніби витисло з єства червоний сік, який тих дивних квітів, відчула печію в роті, ніби розпалювався там вогонь, відчула, що вогонь той розгоряється, що досить їй сказати так, і той вогонь охопить її голову, повільно спалюючи, і перейде на груди, а тоді на руки й ноги. І не залишиться тут на ліжку від неї і жменьке попелу. Стане легка й прозора, і відчує, що може летіти як птах, а може як гострий, швидкий промінь, який стрілою мчить у голубій рурі і мчатиме в ній безконечно довго, хоч джерело того світла і погасло. І десь там, у невимовній глибині, вона з'єднається сама бувши часточкою світла із часточкою іншого. Це й буде те, що заповідав їй Шурик І вона сказала з мертвілими і посинілими вустами Добре, Шурику, я піду з тобою Тільки ніколи, ніколи не покидай мене Не покину тебе, лілечко, тихо сказав Шурик Клянусь Господом Кінець озвученої книги Читала Галина Долгозвяга. Київ, 2002 рік.